Вітаю! Мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається. Лайкайте, коментуйте, підписуйтесь та поширюйте. Окрема дяка тим, хто став спонсором каналу. Чарівники. Розділ 24. Білий олень. Полювання на цього величного звіра – Привело Квентіна до краю величезного північного болота. Потім він повернувся на південь через великий ожинник. Потім на північ, на захід через темні ліси, аж до величезного, м'яко булькаючого нижнього простору. Він наче відвідував місця, які бачив у вісні. Квентін пив із струмків, спав на землі. Та їв смажену на вогні дичину. Хлопець став непоганим стрільцем з лука, а коли не міг у щось влучити сам, використовував магію. Він їздив на гнідій кобилі, яка, здавалось, не дуже шкодувала, що залишила кентаврів. У розумі Квентіна не було думок, як в лісах людей. Ставок у голові знову замерз, цього разу. Товщина була десь фут. Іноді він міг годинами не думати про Еліс. Тільки білий олень. Схоже, Квентін взяв квест. Власний. Хлопець нарешті знав, що робити. Це те, про що він мріяв ще в Брукліні. Найперша мрія. Коли він її здійснить, то можна закрити книгу назавжди. Звір повів його ще далі на захід через пагорби Чанклібор, через перевал у гострому гірському хребті, за межі всього, що він знав, або про що коли-небудь читав у книгах про Філворі. Хлопець подорожував на незайманій території, але не зупинявся, щоб дослідити чи називати вершини. Він спустився з білої крайдяної скелі до смуги вулканічного чорного піску, до берега великого невідкритого західного моря. Коли ж звір помітив, що його переслідують, то вискочив на прибій, наче на сушу. Олень перестрибував з хвилі на хвилю, з одну на іншу, наче стрибав зі скелі на скелю, піднявши роги, похитуючи головою, і нюхаючи морську піну. Квентін зітхнув. Наступного дня він продав коня і найняв спритний маленький шлюб, який дуже іронічно звався Скайвокер. Чотири члени екіпажу, три мовчазних брати та їхня кремезна засмагла сестра. Вони спритно справлялись з двома десятками маленьких вітрил, які потребували постійних незначних налаштувань. Команда була вражена його дерев'яними протезами. Два тижні вони провели на тропічному архіпелазі, щоб поповнити припаси та набрати прісної води, а потім рушили далі. Вони промайнули повз острів, населений злими кровожерливими жирафами і плаваючим звіром який запропонував їм додатковий рік життя в обмін на палець. Сестра обміняла – три пальці. Потім були вишукані дерев'яні сходи, що по спіралі спускались в океан. А ще жінка, що подорожувала на відкритій книзі розміром з маленький острівець. У ній вона невтомно щось писала. Жодна з цих пригод не викликала в Квентіна нічого схожого на подив чи цікавість. Для нього все скінчилось. Через п'ять тижнів вони висадились на опаленій чорній скелі. Екіпаж погрожував бунтувати, якщо вони не повернуться. Квентін подумав і спочатку захотів налякати їх своєю магічною силою, але все ж, П'ятеро збільшив їм платню. Команда попливла далі. «Бути сміливим легко, коли ти радше помреш, ніж, здасися. Втома нічого не значила, коли ти насправді хотів страждання. До цього моменту Квентін ніколи раніше не виходив в море, але тепер він став таким же будим, коричневим і солоношкірим, як і команда». Сонце, здавалось, збільшувалось. Морозька вода закипала, коли об борт Скайвокера. Всі предмети наелектризувались. Звичайні об'єкти створювали дивні оптичні ефекти, спалахи, сонячні плями та корони. Зірки опустились, перетворились на палаючі кулі, сферичні, а потужне золоте світло просвічувало все. Олень продовжував стрибати попереду. Нарешті невідомий континент заповнив горизонт. Він був оповитий чарівною зимою і густо заліснений ялинами, що росли аж до самого берега, так, що солона вода обмивала їхнє заплутане коріння. Квентін кинув якір і наказав екіпажу, який тремтів у своєму тонкому тропічному одязі, Почекати тиждень, а потім пливсти без нього, якщо він не повернеться. Він віддав їм решту золота, яке мав, і цьомнув на прощання самопалу сестру. З вірним луком він пішов в забитий снігом ліс. Було добре знову лишатись на одинці. На третю ніч з'явився чудовий звір. Квентін якраз розташував табір на невисокому обриві, звідки відкривався краєвид на прозоре джерело. Перед світанком він прокинувся і побачив, що олень стоїть біля води. Відображення звіра тремтіло у холодній воді. Хлопець зачекав хвилину, стоячи на одному коліні. Ось схоже і все. Квентін дістав стрілу і натягнув лук. Для нього це більше не складний постріл, у момент якого він подумав. Я роблю те, що не вдалося навіть Чатвінам, Гелен та Рупорту. Він не відчув того задоволення, на яке очікував. Стріла увійшла вправе стегно білого оленя. Хлопець посміхнувся, він не потрапив в артерію, а олень не намагався втекти а просто ліг, як поранений кіт. Здавалось, ніби його не лякала власна кров. Ніби таких ран у свій час олень отримав багато. Його кров виглядала чорною в передсвітанкових сутінках. Коли Квентін наблизився, звір не виявив страху. Олень просто вирвав стрілу своїми білими зубами та виплюнув її під ноги Квентіна. «Було боляче!» — поважно сказав чудовий звір. «Минуло три дні, як Квентін востаннє говорив. Ну, і що тепер?» — хрипко сказав він. «Тепер я виконую бажання. В тебе їх три!» Мій друг Пенні втратив руки. Виправ це. Оленячі очі на мить розфокусувались. «Я не можу! Вибач! Він або мертвий, або його немає в цьому світі!» Сонце починало сходити над темним густим ялиновим лісом. Квентін глибоко вдихнув. Холодне повітря пахло свіжістю і чомусь скіпідаром. «Еліс, вона перетворилась на Ніфіна! Поверни її!» «І цього я не можу!» Тобто ти не можеш? Це моє бажання? Не я встановлюю правила, сказав чудовий звір і подивився на стегно, по якому ще біжала кров. Якщо тобі це не подобається, то знайди іншого чарівного оленя і підстрель його. Я бажаю, щоб правила змінились. Олень закотив очі. Ні. «Ці три твої бажання я рахую як одне, тож яке твоє друге?» Квентін зітхнув. Він більше ні на що не сподівався. «Заплати моїй команді. Подвой суму, що я їм дав». «Готово», – відповів чудовий звір. «Отже, це в десять разів перевищує їхню базову зарплату» оскільки я вже збільшив її в п'ятеро. — Я сказав, готово, вірно? Тож, яке твоє третє бажання? Багато років тому Квентін точно знав, чого б він хотів, якщо отримає шанс. Він хотів би залишитись у Філорі назавжди. Але це було багато років тому. Відправ мене додому. Тихо попрохав він. Звір заплющив карі очі, а потім відкрив їх, спрямувавши роги на хлопця. «Готово!» – сказав він. Квентін подумав, що міг би бути більш конкретним. Чудовий звір міг би відправити його назад до Брукліна, або до будинку батьків у Честертоні, або в Брейкбілз, або навіть на ферму на півночі штату, але все ж Квентін опинився перед останнім напівпостійним місцем проживання, багатоквартирним будинком у трайбиці, який він ділив з Еліс. Ніхто навіть не помітив, як хлопець раптово з'явився посеред тротуару пізнього літнього ранку, Квентін одразу кинувся геть бо навіть не міг дивитись на їхні старі двері. Він кинув лук та стріли в смітник. Для нього стало шоком знову опинитись оточеним такою кількістю людей. Їх дуже важко ігнорувати. Можливо, він підчепив у кентаврів часточку їхнього снобізму. Огидна суміш запахів, як органічних, так і неорганічних, Вторглась в його ніс, з першої сторінки газети, придбаної в гастрономії, хлопець дізнався, що був відсутній на землі трохи більше двох років. Тож доведеться подзвонити батькам. Квентін ледь не посміхнувся від думки про те, що може їх побачити. Що вони скажуть про його волосся, скоро він про це дізнається, а поки що. Є час звикнути до цього світу. Закляття, пов'язані з отриманням готівки з банкомату, тепер, здавались, дитячою грою. Він похолився та підстригся, а також купив одяг, який не був виготовлений кентаврами, а тому і не походив на костюм епохи відродження. Він пообідав у шикарному стейк хаусі і мало не помер від задоволення. А потім випив декілька коктейлів у довгому, темному, порожньому підвальному барі в Чайнатауні, Тауні, куди колись ходив з фізикнутими. Минуло багато часу, як він пив. Це мало небезпечний вплив на його мозок. Лід, який тримав під контролем його почуття провини і смутку, скрипів та стогнав. Але Квентін продовжував пити. І незабаром його охопив глибокий, чистий, розкішний смуток, п'янкий, як наркотик. Приміщення почало заповнюватись оп'яті, а о шостій вже не можна було вільно дихати. А потім світло, яке падало вниз по сходах, змінило колір. Хлопець уже виходив, коли помітив струнку вродливу дівчину зі світлими кучерями, що притискалась до чоловіка, схожого на модель нижньої білизни. Квентін не знав цього хлопця, але гарна дівчина, точно Анаїз. Не така зустріч, на яку він розраховував. Та й вона не та дівчина, з якою б він хотів зустрітись. Але, можливо, так краще перша зустріч з кимось, про кого він не дуже піклувався. І хто також не надто піклувався про нього. І до того ж алкоголь спонукав зробити перший крок. Через кілька хвилин вони сиділи на дворі на сходах. Вона поклала руку на його плече і вирячила очі на сиве волосся. «Тип нас тоді бачив», – сказала вона. Її загальноєвропейський акцент посилився. А граматика англійської погіршилась відтоді, як він бачив дівчину востаннє. «Ми якраз виходили з гробниці. Було тихо, але потім на нас знову накинулись. Що б ти бачив, як Джош магував? Але там на підлозі, під камінням, плавала якась штука, яка потім вчепилась тобі в ногу». «Ну Но ось і пояснення», — сказав Квентін та показав їй дерев'яне коліно. Дівчина знову вирячила очі. Алкоголь робив розмову набагато легшою, ніж Квентін очікував. Він був готовий до потоку емоцій, кавалерійської атаки горя на беззахисний душевний спокій. Але цього не сталося. І ще були чари. Я думаю, якесь закляття в стінах. Ми ходили по колу, і знову опинялись в кімнаті Амбера, Ембера. Я що не так сказала, у будь-якому випадку ми зруйнували те закляття. Вона перестала говорити і помахала через вікно своєму хлопцю. Здавалось, вона розповідала цю історію багато разів. А, дійсно, ця подорож сталася два роки тому, і Анаїс оточували люди які її ледь знали. І ми, до речі, несли тебе всю дорогу. І без Річарда ми б не впорались. І я трохи змінила до нього своє відношення. Він зробив нас невидимими для монстрів і вивів нас з того місця. До речі, у мене теж лишився шрам. Вона підняла поділ спідниці. І Квентін побачив товсту ж смугу завдовжки шість дюймів на гладкому засмахлому стигні. «Пенні також вижив», — розповіла вона. Але кентаври не змогли зробити йому нові руки, і без них він більше не міг чаклувати. Коли ж вони дістались Ніделяндії, Пенні відійшов від решти групи, наче щось шукав. А коли підійшов до високого вузького кам'яного палацу, незвичайно старого і потертого, то зупинився перед ним, іначе благаючи, панк розкинув бездолоневі руки. Через хвилини двері відчинились, інші помітили ряди книжкових шаф, тепле, таємне паперове серце міста, пенні увійшов всередину, і двері за ним зачинились. У це важко повірити, продовжувала дівчина. Як якийсь кошмар. Але зараз все. Дивно. Анаїз, здавалось, не звинувачувала ні його, ні себе. Вона знайшла спосіб і впоралась з усім цим. А можливо, їй було байдуже. І на пригоду, і на всі жертви. Важко здогадатись, що відбувається під білими кучерями. Протягом усієї розповіді вона дивилась через його плече, на модель нижньої білизни і через деякий час повернулась в бар Попрощалась, поцілувались в щічку ані він ані вона не пообіцяли підтримувати зв'язок який сенс у цій брехні як вона сказала все скінчилось він сидів на дворі на сходах у теплі ранні години літнього вечора доки йому не спало на думку як сильно він не хоче знову зустріти Анаїз. Почало темніти. Йому потрібно десь переночувати. Можна, звісно, знайти готель, але навіщо? Він залишив майже все, що мав у Філорі. Але одне лишилось. Залізний ключ, який Фок дав йому на випускному. У Філорі ключ не спрацював. Квентін пробував багато разів. Але тепер, стоячи на завалені сміттям вулиці в трайбиці, вдихаючи прохолодне, нагріте сонцем міське повітря, Квентін дістав його з кишені новеньких джинс. Ключ видавав високий постійний музичний дзвін, наче камартон. Дивно, Квентін раніше ніколи цього не помічав. Відчуваючи себе надзвичайно самотнім і трошки наляканим, хлопець схопив ключ обома руками, заплющив очі, розслабився і дозволив предмету потягти себе вперед. Ключ протягнув його через якийсь надзвичайно зручний підвимір назад до кам'яної тераси за будинком Брейквілс. Повертатись сюди було боляче але необхідність у цьому більша лишилось подбати про останню справу і тоді все насправді закінчиться розділ 25 королі та королеви молодший член команди облікових записів Корп», помічник консультанта з управління Квентін Колдвотер Мав небагато реальних обов'язків, окрім відвідування випадкових зустрічей і ввічливого ставлення до будь-яких колег, з якими він випадково стикався в ліфті. У рідкісних випадках, коли справжнім документам вдавалося потрапити до його папки вхідні або на стіл, Квентін ставив на них гумовий штамп з написом «Для мене все ок», не читаючи їх, і відправляв. Далі в дорогу. Стіл Квентіна виявився надзвичайно великим, як для працівника його рівня, особливо такого молодого, яким він здавався, хоча його сиве волосся дивувало усіх співробітників. Цей хлопак просто з'явився одного дня, заволодів офісом на кутку, який нещодавно звільнив віце-президент, утричі старший за нього. І почав отримувати зарплату, накопичувати гроші, отримувати медичну та стоматологічну страховку, а також мати шість тижнів відпустки в рік. Як здавалось, Квентін не робив нічого, окрім проходження комп'ютерних ігор на надплоскому моніторі з подвійним широким екраном. Але Квентін чомусь не викликав у нових колег ані образи, ані навіть особливої цікавості. Повзли чутки з відділу кадрів, що він був суперзіркою в якійсь престижній європейській школі, вільно володів усіма мовами і математично міг описати будь-яку дію. Цій фірмі пощастило мати його. Квентін був досить привітним, хоч і трохи сумним. Так, він був розумним, або принаймні так виглядав. В будь-якому разі, він був членом команди Плакскорб. І у цій фірмі усі були командними гравцями. Дін Фок довго його відмовляв. Казав приділити більше часу собі, подумати, можливо пройти терапію. Але Квентін все це зробив. Він побачив чарівний світ, йому вистачить на все життя. Хлопець побудував такий бар'єр між собою і Філорі, який не подолає жодна магія. Квентін вважав, що людям краще без магії, краще жити в реальному світі, навчитись справлятися з ним. Ні, можливо, є люди, які впораються з силою чарівника, вони на це заслуговують. Але Квентін не один з таких. Прийшов час подорослішати і прийняти цей факт. Тож Фок влаштував його на офісну роботу у фірмі, у яку було вкладено великі суми магічних грошей. Тож Квентін слухняно їздив сюди на метро, піднімався на ліфтах та замовляв у офіс обід, як і решта людства. Принаймні, його батьки тепер були задоволені. Він розповів їм, чим заробляє на життя, і не збрехав. На цій роботі було все, на що Квентін сподівався. В кабінеті було тихо і спокійно, Клімат-контроль, тоновані вікна, а ще першокласне канцелярське приладдя. Йому можуть дати все, чого він тільки забажає. Квентін навіть почав почувати себе вищим за будь-кого, хто ще володіє магією. Чарівники можуть обманювати себе, як їм там хочеться. Але він переріс ці речі. Він вже не чарівник. Він людина, яка відповідає за свої дії. А Філорі? Так, він був там. І ця подорож не принесла ні йому, ні комусь іншому нічого доброго. І хлопцю шалено пощастило, що він взагалі лишився живим. Щоранку Квентін одягав костюм і стояв на старій підвищеній платформі метро в Брукліні. На цементі який був зафарбований іржею від уламків залізної арматури. Щоранку він їздив у вагоні, наповненому молодими українськими жінками з маленької Одеси, які дрімали в унісон погойдуючись. Їхнє блискуче темне волосся було пофарбоване в огидний та непереконливий блонд. У мармуровому вестибюлі будівлі, де Квентін працював, Ліфти поглинали групи пасажирів, а потім випльовували їх на відповідних поверхах. Він щодня йшов з роботи о п'ятій, і вся ця послідовність повторювалась у зворотному порядку. Щодо вихідних, то різноманітним безглуздим розвагам і відволіканням, якими реальний світ наповнював Квентіна, не було кінця. Відеоігри, порнуха, Бари, покупка їжі в супермаркеті, розмови з батьками. Це все, що у нього було. І, як не дивно, цього вистачало. Він міг би носити корону як чарівник. Але відрікся від престолу. Квентін відкинув свою магічну корону. Напевно, вона дочекається якогось нового бога. Таке собі своєрідне зачарування від магії. Одного разу, підвищивши рівень трьох різних персонажів у трьох різних комп'ютерних іграх і пробігши всі вебсайти, які він хотів відвідати, Квентін помітив, що робочий календар повідомляє про зустріч, яка почалась півгодини тому і проходила на дуже віддаленому поверсі на який ходять лише спеціалізовані ліфти. Але, відкинувши обережність, Квентін вирішив піти. Метою цієї конкретної зустрічі був спільний посмертний огляд реструктуризації фірми, яка, вочевидь, тріумфально завершилась кілька тижнів тому, хоча Квентін чомусь упустив цю важливу деталь. Крім того, на порядку денному був новий проєкт, який тільки розпочинався, і який мала провести інша команда, яка складалась з людей, яких Квентін ніколи раніше не зустрічав. На дівчину з цієї команди Квентін і подивився. Хлопець не знав, що в ній такого особливого, але вона, як і він, усю зустріч мовчала. Вона на кілька років старша за нього. Не є особливо привабливою чи непривабливою. Гострий ніс, тонкий рот, мишаче каштанове волосся довжиною до підборіддя, і виглядає вона дуже-дуже начитаною. Він глянув їй на пальці. Дуже потужні, м'язисті, надто розвинені. Можливо, це її справжня зовнішність. А можливо, вона теж колись вчилась в Брейкбілз, і зараз просто живе своїм життям у реальному світі. Згодом Квентін знайшов колегу, Дена, Дона, Діна, неважливо, і дізнався ім'я цієї дівчини, Емілі Грінстріт, сумновідома, дівчина, за яку помер брат Еліс. У Квентіна затремтіли руки, коли він спускався в ліфті. Квентін повідомив своєму помічнику, що нарешту дня візьме відгул. Можливо, й нарешту тижня. Але було пізно. Емілі Грінстріт, мабуть, теж його помітила. Можливо, пальці видають. Тому ще до кінця дня він отримав від неї електронний лист. Наступного дня вона залишила голосове повідомлення та спробувала віддалено встановити дату обіду в робочому календарі. Коли він підключався до інтернету, вона надсилала йому листи. І нарешті, знайшовши номер його мобільного телефону, вона написала смс. Немає сенсу відкладувати неминуче. Вона мала рацію. У них насправді немає виходу. Якщо вона дійсно хоче його знайти, то зробить це рано чи пізно. З відчуттям поразки він прийняв запрошення на обід. Вони зустрілись наступного тижня у надзвичайно дорогому французькому ресторані. Зустріч пройшла не так погано, як він думав. Емілі швидко розмовляла, була худою, з прямою поставою, та й виглядала дуже крихкою. Сидячи один навпроти іншої, майже наодинці в мовчазному колі кремових скатертин скляного посуду та важкого дзвінкого срібла, вони пліткували про роботу. А ще розповіла про своє життя, про гарну квартиру у верхньому істсайді з терасою на даху та про своїх котів. Вони любили чорний гумор, а ще дізнались, що якщо втілювати дитячі фантазії в дорослому віці, то можна прокинутись невдахою. а все тому, що вони були схожі. Чоловік який спостерігав, як померла Еліс, і жінка, яка фактично вбила її брата. В Емілі Квинтін бачив себе через вісім років. Не так вже й погано. Вона любила випити, тож і це у них було спільне. Бокали для Мартіні, пляшки з вином, стакани з підвізки купчились між ними, мініатюрним мегаполісом із різнокольорового скла, а мобільні телефони, жалібно та марно, намагались привернути увагу дзвінками та смсками. «Тож, скажи мені!» – сказала Емілі, коли вони обидва випили достатньо, щоб створилась ілюзія комфортної тривалої близькості. «Сумуєш за тим місцем? Сумуєш за магією? Чесно скажу, я про це намагаюсь не думати!» – сказав він. «Ну, а ти?» Вона закрутила двома пальцями пасмо волосся. Ну, звичайно, так. Ти шкодуєш, що залишила Брейкбілс? Емілі різко похитала головою. Ні, тільки шкодую, що не залишила те місце раніше. Вона нахилилась вперед, раптово оживши. Сама думка про це місце викликає у мене жах там просто діти Квентін з усією тією магією те що сталося зі мною і Чарлі може повторитись у будь-який день у будь-яку хвилину а можливо щось ще гірше набагато дивно що те місце все ще стоїть він помітив що вона не говорила breakbills тільки це місце мені здається я б навіть просто поруч жити не змогла кожна дитина що там вчиться це ядерна бомба, яка готова вибухнути. Хтось має отримати контроль над тим місцем, іноді я думаю, що слід розкрити їхнє прикриття, щоб влада країни запровадила якесь належне регулювання. Самі професори цього ніколи не зроблять, навіть суд чарівників ніколи не зробить. Вона й далі говорила щось в цьому дусі. Вони були схожі на двох алкоголіків, які вилікувались, і за кавою говорили лише про алкоголь. Хоча, на відміну від алкоголіків, вони могли пити і пили багато. Я ніколи там себе не відчувала в безпеці. Жодної хвилини. Хіба тут небезпечніше, Квентін, у реальному світі? Якщо чесно, то я взагалі нічого не відчуваю. Вона насупилась. «Що, справді? Тоді що змусило тебе кинути те місце, Квентін? Мабуть, було щось вагоме. Я б сказав, що у мене ідеальний мотив на такий вчинок. Все настільки погано?» Емілі звела тонкі брови. «Розказуй». Вона відкинулась на спинку стільця. «Ніщо так не подобається наркоману, який вилікувався». Як розповідь про те, як погано було в минулому, і як низько опустився інший наркоман. Він і розповів, як низько опустився. Про Еліс, про їхнє спільне життя, про те, що вони зробили, і про те, як вона померла. Усмішка Емілі зникла. Вона одним ковтком допила свій Мартіні. Чарлі теж став Ніфіном. Жахлива іронія. Квентін договорив і почав очікувати, що жінка буде його ненавидіти так само сильно, як він ненавидить себе. Можливо, настільки сильно, наскільки вона ненавидить себе. Але натомість в її очах була доброта. — Ох, Квентіне! — сказала вона і взяла його за руку. — Не звинувачуй себе, ти винен. Її суворе вузьке обличчя наповнилось жалем. Ти повинен зрозуміти, що все це зло, весь цей смуток, він походить від магії. Саме з неї почались твої проблеми. Магія псує все, до чого торкається. Вона і мене зіпсувала, перш ніж я відмовилась від неї. Її голос пом'якшився. Магія вбила Чарлі. А також твою бідолашну Еліс. Рано чи пізно вона приведе тебе до зла. Як тільки ти це зрозумієш, то пробачиш себе. Стане легше, обіцяю. Її жалість була наче ліки для його хворого серця. Емілі пропонувала йому допомогу, лишилося тільки погодитись. Прийшов чек. І Квентін списав астрономічну суму зі своєї корпоративної картки. Вони затримались у фойє ресторану, бо настільки напились, що півгодини допомагали один одному вдягти плащі. І йшов дощ. Про повернення в офіс не було й мови. Вони не в формі для цього, та все одно вже потемніло. Це був дуже довгий обід. На мить кумедний плоский рот Емілі Грінстріт наблизився до рта Квентіна. — Повечері зі мною. Приходь до мене. Я приготую. — Сьогодні ввечері я не можу, — відповів Квентін. — Мені шкода. Можливо, якось. Вона поклала руку йому на плече. — Послухай, Квентін, я знаю, ти думаєш, що не готовий. — Я не готовий. Потрібно просто зробити перший крок. Вона стисла йому перед пліччя. Досить драми, Квентін. Дозволь допомогти. Визнай, що тобі потрібна моя допомога. Ця доброта була найзворушливішою річчю, яку він бачив відтоді, як залишив Брейкбілз. І він не займався сексом, господи, відтоді, як переспав з Джанет. Можливо, треба піти з нею? Але Квентін цього не зробив. Навіть коли вони стояли там, вдвох, він відчув, як щось поколює в кінчиках його пальців, під нігтями, якийсь осад, залишений тисячами заклять, які протікали через них протягом багатьох років. Він усе ще відчував їх. Гарячі, білі іскри, які колись так вільно виривались з його рук. Емілі помилялась. Звинувачення магії в смерті Еліс йому не допоможе. Це простий вихід, і саме тому він не підходить Квентіну. Йому подобались слова Емілі, але саме люди були винні в смерті Еліс. Була винна Джейн Чатвін, і Квентін, і сама Еліс також. Тієї миті він подивився на Емілі і побачив загублену душу, самотню, на пустирі, яка не дуже відрізняється від колишнього коханця, професора Маяковського, який там, сам, на Південному полюсі. Квентін не готовий піти з нею. І що тепер робити? І що б зробила Еліс? Минув ще один місяць. Прийшов листопад. Квентін сидів у кутку кабінету і дивився у вікно. Будівля навпроти була значно нижчою, тож Квентін чітко бачив дах, який складався з акуратної бежевої гравійної доріжки, що проходила навколо сірої сітки масивних складних систем кондиціювання та опалення. З приходом пізньої осені кондиціонери замовкли, а обігрівачі ожили. Пара піднімалася вгору і скручувалась в абстрактні завитки, які ніколи не зупинялись і не повторювались. Останнім часом Квентін проводив багато часу, спостерігаючи за ними. Раптом затемнене вікно від підлоги до стелі яке складало цілу стіну кабінету Квентіна, розлетілось і вилетіло всередину. Ультрасучасні жалюзі шалено перекосились. Холодне повітря і сире, фільтроване сонячне світло проникли всередину. Щось маленьке, кругле і дуже важке покотилось по килиму і наштовхнулось на його черевик. Він подивився вниз. Блакитнувата мармурова сфера. Кам'яна куля, яку використовували, щоб розпочати поєдинок у Велтерс. Навпроти його вікна левітували троє людей на висоті тридцять поверхів. Джанет тепер виглядала інакшою. Її очі, райдушка, випромінювали кипучу фіолетову містичну енергію, яку Квентін ніколи раніше не бачив. Одягнена у чорний шкіряний корсет, з якого ледь не вивалювались груди. Навколо неї розлітались срібні зірки. Еліот десь придбав пару величезних білих пір'ястих крил, які розпростерлись позаду нього і підтримували левітацію. На його голові була золота корона Філорі, яку Квентін востаннє бачив там, у гробниці Ембера. Між Джанет та Еліотом, обгорнувши руки чорним шовком, левітувала висока, болісно худа жінка з довгим хвилястим чорним волоссям. — Ну, що як, Квентіне? — сказав Еліот. «Привіт — Привіт, — кинула Джанет. Друга жінка нічого не сказала. Квентін мовчав. — Ми повертаємось до Філорі, і нам потрібен король пояснила Джанет. «Ну, пам'ятаєш? Два короля та дві королеви». «Ти не можеш ховатись тут вічно, Квентін. Давай з нами!» запропонував Еліот. Десь у будівлі спрацювала сигналізація. Клімат-контроль завивав та намагався боротись з холодним повітрям. «Цього разу все має бути гаразд!» сказав Еліот. «Зі смертю Мартіна!» Крім того, ми так і не з'ясували, яка там у тебе дисципліна магії. Тебе це не турбує?» Квентін витріщився на них. Минуло кілька секунд, перш ніж він згадав, як говорити. «А що там Джош?» – прохрипів хлопець. «Запропонуйте йому. У нього свій власний проект». Джанет закотила очі. Він думає, що може використати Ніделяндію, щоб дістатись до Середзем'я. Він чомусь вирішив, що приб'є Саурона. «І, до речі, я думав стати королевою», – додав Еліот. «Виявляється, там в Філорі дуже добре ставляться до такого роду речей. Але правила є правила». Квентін поставив каву на стіл. Він давно не відчував жодних емоцій, крім смутку. Сорому і заціпаніння. Тому і не розумів, що зараз відбувається у нього всередині. Він відчував, що повертається до якоїсь мертвої частини себе. Це боляче. Але Квентін цього хотів. «Навіщо це вам?» – запитав Еліот повільно й обережно. «Після того, що сталося з Еліс, чому ви туди повертаєтесь?» І чому ви мене запрошуєте? Ми зробимо тільки гірше. Що, гірше цього? запитав Еліот та нахилив підборіддя, показуючи на кабінет. Ми всі знали, що робимо, додала Джанет. Ти це знав? Ми це знали, Еліс точно знала. Тоді ми зробили свій вибір, Кью. Чого тепер вже лякатись? До того ж, в тебе і так біле волосся. Квентін сів у своє ергономічне крісло та розвернувся до них. Серце горіло полегшенням і жалем. Емоції танули, зливались разом і перетворювались на яскраве, гаряче біле світло. — Справа в тому, — сказав він, — що мені б не хотілося припиняти роботу перед квартальною премією. — Оближ, Квентін, свій час ти відпрацював. В усмішці Джанет було тепло, якого він раніше ніколи не бачив, а, можливо, просто не помічав. Тебе всі за все пробачили, тож пробач і ти себе. До того ж, почасти магії, ти від нас безбожно відстав. Мені здається, ви дуже приємно здивуєтесь. Квентін підняв мармурову кулю. «Що ж, мене не було п'ять хвилин, і ви знайшли на моє місце якусь відьму з болота?» Еліот знизав плечима. «Ну, вона прикольна. Квентіне, нахуй йди?» – додала Джулія. Квентін зітхнув і підвівся. «І що, вікно було бити обов'язково?» «Ні», – сказав Еліот, – «просто ефектно». Квентін підійшов до краю кабінету. Розбите віконне скло хрускотіло на килимі під його шикарними шкіряними черевиками. Хлопець підліз під жалюзі. Вниз було довгенько падати, а він не практикувався вже давно. Послабивши кроватку однією рукою, Квентін зробив крок в холодне чисте осіннє повітря. І полетів. Лев Гросман. Чарівники. Переклав та начитав Костянтин Шарков. І на мою суб'єктивну думку, навчання в Брейкбілз можна скоротити ледь не вдвічі. Може я дебіл і чогось не доганяю, але дійсно дуже багато описано непотрібних подій. Ні, я сперечатись не буду. Це круто, такого ніхто не робив, але навіщо чемпіонат світу по Велперс? Навіщо? А він займає досить непоганий об'єм, і цей чемпіонат ні до чого не призводить. Також, навіщо? Розділ там, де вони летять, у ролі гусаків. Він теж непотрібний, його можна зрізати. Знову ж повторюсь, написано круто, світ очима пташки і все таке. Але ось є Філорі. Головна мета головного героя. Гораз, головних героїв. Чотири розділи. Ніби автор тупо не встигав до дедлайна і написав за ніч, як є, так і здав. Тому що, якщо подивитись на те, як добре він розписує весь навчальний процес і все таке, то у мене питання, чому основні події – яких має бути багато. Просто отак от пролітають. Повз нас. Це моя головна претензія до цієї книги. Все сказано, звичайно, суб'єктивно. Можливо, ви зможете пояснити мені це в коментарях. Бо я цього справді трошки не розумію. Коротше, я виговорився. З вас достатньо. Дякую, що вислухали. Отже, попереду примарний політ Попереду – «Мої борги» і друга книжка про Гаррі Дрестена. Лайкайте, підписуйтесь, коментуйте та поширюйте. Дякую, що дослухали до кінця. Почуємось!